Так і скажіть своїм старшим. Вук і Кан пішли до своїх старішин із двома новинами, як водиться, гарною і поганою. Погана полягала в тому, що битву вони Ранові програли і за це мусять виплатити данину. А гарна – вони наймають Ранове військо для захисту від за великорічних, лютих і жорстоких кучівників, що гуртуються десь за порогами для переходу на цей бік. Додатком до гарної новини є те, що Ран погодився не брати з людей бика данину по людям, а лише зерном, посудом, міддю, шкурами та іншим добром. Ну, Щоправда, він не проти шлюбів між його воїнами та нашими дівчатами. «А навпаки?» – запитав Кана його молодший брат, русявий красень, дворічний чоловік Орол, коли після укладення угоди на ранових умовах зверхники людей бика запросили Рана зі старшиною на учту в городище пса, що летить над полем. І він, молодий Орол, побачив у рановім почті леду. «Що навпаки?» перепитав брата Кан. «Ти казав, що їхні воїни можуть одружуватися з нашими дівчатами. А якщо наші чоловіки забажають взяти за дружин їхніх дівчат, можна?» «Чому би ні?» неуважно кинув Кан. «Такі шлюби лише зміцнять наші дружні відносини». «Якби ран...» знав, що так воно обернеться, він би ніколи не взяв леду цей похід. А якби таки взяв, то ховав би від чужих очей, як відуни ховають своє начиння, за допомогою якого мандрують усіма трьома світами. Не чекав він такого від своєї першої вітчизни. Він із нею обійшовся таки чемно, Збройних людей не повбивав, на данину рабів і дівчат не бере, від розбійників захищає, а вона зазіхнула на його найдорожче, на дівчину, яку він любить найбільше в світі. Учта доходила свого найкращого стану, коли вже випито і з'їдено достатньо, усім добре, всі всіх шанують але до закінчення трапези ще далеко, тож і за столом ще не витає той легкий сум, що з'являється перед випровадженням гостей. Вождькан підніс догори мальований кухоль з пивом. Друзі, братове, гості, шановні ліпші й старішини, великі вождю ране, здалеку почав він. Ми, люди БК, дуже раді, утішені і щасливі з того, що нам вдалося укласти такий вигідний військовий союз із могутнім військом брата нашого Рана. «Ага, зараз почне сватити мою леду», – подумав Ран. І не помилився. Справді. Кан нарешті вибрався зі своєї плутаної передмови і запропонував, щоб на підтвердження вічної дружби між народами Бика і Яскравого Сонця було укладено низку шлюбів між молодими людьми з обох боків. А розпочати це приємне породичання ми довіримо братові вождя Оролові з нашого боку та високородній леді з боку наших гостей. За столом схвально загомоніли всі, крім Рана, який, опустивши голову, мідним кінжалом люто шматував тушкований баренячий бік. Він з-під лоба глянув на леденого нареченого, і йому стало гидко. Красиве обличчя молодого орола розпливлося похитливою міною. «Я ж уб'ю його!» – постановив собі Ран. Тим часом увесь стіл повернувся до нього, очікуючи промови у відповідь і, напевно, угоди на означений шлюб. Ран опанував себе, підвівся, відкашлявся. Друзі, братове, гостинні господарі, ліпші й старішини, воєначальники і священнослужителі, Ран трохи перекривляв кана, повторюючи його кучеряві словосплетення, але свою головну думку висловив ясно і просто. За звичаями нашої громади шлюб між чоловіком і дівчиною. Може бути укладено лише тоді, коли, крім іншого, ще є й згода як нареченого, так і нареченої, бо ми, вільні люди, нікого не можемо присилувати до любові. Отже, ти, чоловіче ороле, хотів би взяти за дружину шляхетнороджену леду. Орол ще більше розплився неприхованою хіттю. Ранові навіть здалося, що з його гарних пухких червоних губ стікає пінява слина і відповів Ого, чи він не дурний часом? подумав ран, а вголос сказав. Тепер запитаємо леду. Ране, звернувся до нього Кан, а може, хай запросять сюди леду, холодно наказав Ран і випив цілий глек пива. Прийшла Леда в супроводі Ули. Ран розповів їй, що на неї чекає, і запропонував зробити вибір. Вони дивилися одне одному в очі довго і невідривно. Ран поглядом повідомив, що в разі згоди він її заріже. А вона відповіла, що коли б вона покохала цього вродливого хлопця, то їй і смерть була б не страшна. Тобто, за вона цього орола не любить, то ні. І вже потім, у дорозі додому, коли Ран і Леда їхали верхи бережком понад річкою, він запитав її, а чому все-таки ні? Чому б тобі було не полюбити такого вродливого хлопця? А хіба можна налити воду в уже повну чашу? Відповіла Леда, зашарілася і поглянула на рана повними сліз очима.